peș la Buda, departe de valahii cele șesuri, îl sugo sânda, pacostea și ani, roș de năluci și înfript de pofte strani, cu ochi fierbinți și lacom de culesuri. De mult nu-l mai îmbie musulmani înfipți în pari cu tururi și cu fesuri, dar încă-i dau târcoale dulci și ghesuri în temnița din Buda șobolanii. Când luna în mătăsurile în fașă, Zâmbind celulei gale și cucernic, Cioplește câte o așchie gingașă, și în plântă în ea un șoarece nemernic, Să-i pară ba un papă, ba un pașă, Ba numai un tâlhar de vistiernic.